إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها jag börjar med att säga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh till mina bröder. Jag kommer att hålla lektioner. Det kommer att vara tre lektioner i veckan. Det kommer vara en gång i veckan. Det kommer vara på fredagar. Så kommer jag att gå igenom den här boken som vi ska prata om med Darajah Sadeqin. Och två gånger i veckan kommer vi att gå igenom en bok som heter Och solis sitta och det kommer att vara på. Måndagar och onsdagar Och sen kommer det vara en gång i veckan Så det kommer bara vara för systrar i lokalen Boken som vi ska prata om idag Heter Madarij Salikim Och är skriven av Al-imam ibn al-Qim Som fler av er säkert har talat om Imam Ibn om Men det kan vara passande Att prata lite om hans biografi För ibland kan det vara så att man har hört talas om En imam har hört talas om ordet ibn Temiyya Man har hört talas om ordet en person som heter Ibn al-Qayyim, en person som heter Muhammad al en person som heter Imam Ahmed, Imam Shafi och så. Man kanske inte riktigt vet vem de är. Så jag tänkte bara prata lite om eh, Imam Ibn al-Qayyim idag. Och jag tänkte också berätta lite om, för den här boken med Darius Salekin är förklaring på en annan bok. Som är skriven av en person som heter Abu Ismail Harawi, Så förklara lite vem han är. Och vad boken handlar om. Och lite om det här ämnet som vi kommer ta upp på fredagarna. Så personen vi kommer prata om, Ibn al-Qayyim. Han heter egentligen, han heter inte Ibn al Och hans pappa heter inte Qayyim heller. Utan han heter eh, Abu Bakr Shamsuddin Mohammed ibn Abu Bakr ibn saad ad demishq hambali Han kom från staden Damaskus som eh, ligger i Syrien som ni säkert känner till. Och han var hade rättsskolan, eh, följde rättsskolan i eh, Hanabila. Anledningen att han kallades för Ibn al-Qayyim al är att hans pappa ...var chef på en skola som hette Al-Jawziya. Ordet Qayyim på arabiska är att man styr någonting. Så att han var son till den som styrde skolan Al-Jawziya. Och därefter blev hans, alla hans barn... Här, pappa, ...hans pappa då som hette Abu Bakr ibn Sa'ad. Eh, alla hans barn blev kända som Ibn Qayyim Al-Jawziya. Alltså barnen till rektorn på skolan Al-Jawziya. Och därefter sa folk gjort det lite lättare för sig själv och säger bara Ibn al-Qayyim, alltså son till rektorn typ. Han föddes år 691 efter hijra. Det är ungefär 11-1200-talet i kristet räknad. Och i den sjunde dagen utav månaden Safar. Och han studerade hos många av de största lärda under sin tid. Och han hade ungefär 20 olika lärare som han studerade hos. Och eh, bland de Lärarna var El hakim Suleyman Taqiyuddin Al-Maqdisi Som var en av de stora domarna som levde i Shem-området är det Palestina, Syrien och Jordanien Det kallas för, på gammal tid för, kallades för Shem Så en av de stora domarna på den tiden som hette Suleiman Al-Maqdisi Var en av hans lärare som han studerade hos Han studerade även hos sin pappa som, som sagt var rektor På den här skolan Studerade och hos honom och han studerade hos en känd lärare som heter Al-Hafid Al-Mizzi. Al-Hafid Al-Mizzi har en väldigt känd bok som heter Tehzib Al-Kamal. En bok som handlar om personer som finns i berättarkedjor. Han var en av de största lärda inom hadith på sin tid. Och Ibn Al-Qim var då student hos honom och studerade hadith och lärde sig hadith från honom. Och, men hans största sheikh som han studerade hos, som ni kanske känner till, är Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah eh, har de flesta säkert hört talas om. Eh, Ahmed ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah. Han träffade honom år 712 och följde med honom och studerade hos honom tills att Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah dog 728. Alltså i 16 år så var han ständigt med honom och studerade alla olika sorters islamiska kunskaper hos honom. Han studerade tafsir och hadith och fiqh och arvsrätt. Och om Tawhid och Solulföp, al alla olika ämnen, studerade honom under 16 års tid. Och som de flesta säkert har talat om, Tejjö, Islam är 10 så hade han otroligt mycket kunskap. Han hade, det, det sägs till exempel att vissa personer kan ni säkert se att han har memorerat Koranen så pass bra att han kan, någon frågar honom en vers, kan han direkt nämna versen i Koranen. Men Tejjö, Islam, han kunde nämna det som fanns i. Koranen och qutb och Muslim Ahmed, han hade memorerat det så bra att han kunde nämna det hur som helst, vilket är typ 40-50 000 haditer. Så Sheikh al-Islam var sin tids, den största läraren på den tiden som fanns och Sheikh al-Islam var då Ibn Al-Qaim's lärare. Och de båda fick utstå många problem under sin tid för att de kallade det till sunnan och det ledde till att både Sheikh al-Islam och Ibn al fick sitta i fängelse flera gånger om och Sheikh al-Islam dog då till slut, 728, han dog i fängelse. Och efter det så blev det Ibn al-Qaim som ansågs som vara den största lärde på den tiden som andra började studera hos. Och Ibn al innan han träffade Sheikh al-Islam var han påverkad av eh, sufism och andra eh, ideologier som eh, går ifrån den eh, korrekta islam som profeten Muhammad s.a.v. följde. Men när han träffade Keshul Islam så ändrade han väg och lärde sig om Koranen och Sunnan i förståelse utöver Selef för Saleh. Och han har skrivit vackra poesiverser som jag tänkte läsa upp och försöka översätta så gott som möjligt. Där han säger i sin kända, ni har säkert hört om den poesi, han har skrivit en poesisamling som är ungefär nästan 6000 poesieverser som han skrivit och bland dem så nämner han säger Ja qawmi wallahil azim nasiha tun min musfiqin wa akhin lakum mi'wani, jarrobtu hatha kullahu, wa waqa'tu fii tilke shibaake, wa kuntu dha tayrani hatta ataha lil ilahu bifadlihi, man leysa tajzihi yedi wa lisani habru min ardi harranu faya أهلا بمن قد جاء من حراني فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الردواني أخذت يداه يدي فسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان دي ما كان أفشتج الصم أهل أومد فولك vid Allah den stora ett råd från en person som vill er gott en broder som vill hjälpa er jag har testat alla dessa, allt detta alltså jag har testat alla de här vägarna, han har gått på olika vägar han har gått vilse och jag har fallit i de fällena som folk som följer innovationer och andra felaktiga ideologier och jag flög runt tills att Allah underlättade för mig med sin välsignelse den som jag inte kan tacka med mina händer och inte med min tunga en stor lärd som kom från Haranområdet, Haran området som ligger i Turkiet. Kärsjö var därifrån. Så var välkommen den som kommer från Haran. Må Allah belöna honom det han förtjänar. Med att komma till paradiset och få nå Allahs nöjdhet. Hans händer tog mina och gick med mig. Tills han visade mig trons gryning. Så det var det han vill säga här är att han vill tacka -islam och Leslem. För att han hjälpte honom. Eh, till att lära sig om Koranen och Sunnan. I förståelse utöver Selef och Salah. Och han kom bort från de här falska ideologierna. Tills att han har blivit en av de få personer. När man pratar om akida. Att man inte går tillbaka till Ibn al böcker. För han blev så pass lärd inom troslära. Så, och bland de tecknen är att han skrivit den här som är Den här dikten som är 000, nästan 6000 poesiverser Där han har förklarat ahl Sunnas akida. Som är otroligt vacker. Som man säkert kan ladda ner på internet och lyssna på. När som sagt Keshul Islam vid dog under tiden Keshul ledde så var det ingen idé att en sådan, någon annan ska undervisa för han hade så otroligt mycket kunskap. Så, men när Keshul Islam dog 728 så var det Ibn Al-Qaim som började undervisa istället och han blev den största lärda under den tiden. Och han fick många stora studenter som studerade hos honom och bland dem var al-Imam al Zahabi som flera kanske har hört talas om. Eh, väldigt många böcker som säkert når ett hundratal volymer Det olika böcker som har om hadith Och har om andra ämnen Om sira och liknande Som han har skrivit Islamisk historia och så vidare Han var då student till eh, Ibn al-Qayyim Och en av hans studenter, kända studenter var också Al-Hafid ibn kathir Flera har säkert hört om tafsir ibn kathir Det finns bland annat översatt här på engelska I lokalen Al-Hafid ibn kathir var student också Till eh, imam ibn al-Qayyim och han har skrivit som sagt en av de bästa tefsirböckerna som har skrivits i islams historia. Och han var då student till Ibn al-Qaim. En annan eh, lärd som studerades hos honom var imam Ibn al-Rajab. Ibn al-Rajab som också finns flera böcker översatta till engelska. Är, var även han en student till eh, Ibn al-Qaim. Och vi kommer nämna vad både Ibn al och Ibn al-Rajab har sagt om Ibn al-Qaim. Och hur otroligt mycket kunskap han hade när de ska beskriva honom. Ibn Qayyim dog i Damaskus år 751. Han var 60 år gammal när han dog. Och eh, de begravde honom och de bad över honom i Ummawi moskén. En av de äldsta moskéerna som ligger i Damaskus. När han dog så begravde de honom och la honom, i, eh, honom utanför moskén men de bad över honom. Det var otroligt mycket folk som kom till hans begravning för att han var en så bara känd lärd under den tiden. Och jag tänkte bara nämna lite vad de olika lärda har sagt om honom. Vad som man ska kunna förstå vilken lär den här personen är. Så Imam Hafidh al-Mekathir som är den han är inom kunskap. Islamisk kunskap, inom tefsid och inom islamisk historia och så vidare. Han sa det. Att han utmärkte sig inom olika vetenskaper, inom islamiska vetenskaper. Han brukade söka kunskap dag som natt. Han läste väldigt vackert han läste koran väldigt vackert och hade väldigt gott uppförande. Och det är viktigt när vi läser de här sakerna att man inte bara ska tänka åh, vilken bra man han var, utan man ska själv försöka vara som de här lärda var. Att om man ser att en person, att de lärda, har varit kända för sitt goda beteende, så ska det också vara något som ska påverka oss som muslimer. Att ju mer vi studerar, ju mer vi går på lektioner, så är det någonting som också ska påverka vårt uppförande. Så att det inte ska bli att ju mer man studerar kunskap, ju mer, ju sämre ska man bete sig. Nej. Ju mer man studerar, ju mer man lär, ska man försöka implementera det man lär sig. Och agera i enlighet man lär sig. Och få bättre och bättre uppförande. Och bli en bättre och bättre muslim. Så han hade väldigt gott uppförande. Han gjorde sig älskvärd hos alla personer. Han var som, som alla tyckte om. Och han brukade aldrig vara avundsjuk mot folk. Eller skadade dem. Han talade heller inte illa om folk. Och var inte hatisk. Även såna här saker är något som vi ska, vi ska tänka på. Att de här är lärda. Hur de betedde sig. Han var en älskvärd person. Vi som muslimer ska vara älskvärda Någon som man tycker om för att det här är så man beter sig. Om man beter sig som en islamisk person, så så ska man vara en älskvärd person. Som det har kommit från flera personer som har berättat om eh, på, eh, på Sahabas tid när de träffade profeten sallallahu alaihi wasallam innan de var muslimer, så var han den mest hatade personen som de någonsin hade hört talas om innan de träffade honom. Sen när de träffade honom, så blev han den mest älskvärda personen som de någonsin träffade. För att han hade sånt uppförande, så att det blev att man automatiskt älskade honom. Och det är även det som de lärda. som gick på profeten sallallahu alaihi wasallam väg samma sak gällde dem. Och de här sakerna de också nämnde. Han var inte avundsjuk. Och han talade inte illa om folk. Eller var hatisk. Det är även saker som vi ska försöka tänka på. Att man inte ska vara någon som går och baktalar folk. Så fort det är någon muslim som nämns. Så ska man försöka hålla fast i sin tunga. Och man ska inte tala illa om andra muslimer. Och man ska inte heller vara hatisk. Som det beskrivs om. Al-Imam ibn al-Qayyim. Mikael säger också. Jag var bland de närmsta personerna till honom. Och bland, dem tyckte, och bland dem han tyckte mest om. Ibn Kathir var väldigt nära student till honom. Och Ibn al Qayyim brukade tycka mycket om honom. Jag känner inte till någon i våran tid som gjorde mer dyrkan än honom. Alltså han var känd för att han gjorde väldigt, väldigt mycket dyrkan. Eftersom ju mer kunskap man skaffar. Ska även ens relation till ens herre och ens styrkan bli bättre. Och sen sa han, sammanfattade han, alltså rent generellt så existerade få likt honom. Inom allt möjligt. Inom kunskap, inom dyrkan, inom beteende. Allt möjligt. Det var få personer som har existerat eh, på den tiden. Som var likt Ibn al eller al jawziyya Sen Ibn Rajab. Den andra stora läraren som var bland hans studenter. Sade också eh, när han beskrev sin sheikh. Ibn al Han hade kunskap om tefsid. Ingen kom med in i hans närhet. Om hans kunskap inom tefsid. Och om religionens grunder. Och det var han som var bland de kunnigaste där. Han hade även kunskap om hadith och dess betydelse. Och, fiqh och hur man ska dra ut nyttor eh, därifrån på ett sätt som ingen kunde nå dit han nådde. Och när han läste hadither så kunde eh, se dra fram eh, fawaid eller nyttor eller intressanta saker. som finns i hadithen som andra personer kanske inte kunde se. Och det är så med det är med de lärda som det, man har hört flera historier om till exempel... Uh, Imam Shafi, så kunde läsa en kort hadith Och se 50-60 olika nyttor Från den här hadithen Eller som det har kommit om uh, Ayat eller wudu i Surat al-Ma'ida Där att de lärda samlades i Bagdad Och kunde dra ut 6 700 nyttor från den här ayan Att de lärda Ju mer de studerar, ju mer kunskap de får Kan de se saker som andra personer Kanske inte kan se och dra ut nyttor För att Koranen är fullt fylld med de här skatterna som man kanske inte kan se förrän man har skaffat sig mer kunskap och kan dra nytta ut av det. Så Ibn Uqayn var en av dem som kunde dra ut de här nyttorna och det var få som kunde nå dit han nådde. Han var även kunnig inom arabiska och fuq och usul och eh, om hur man ska bete sig, om akhlaq. Och han förstod sig även på vad sofisterna talade om. Sofisterna kan ibland tala om Använda olika definitioner och så Som få personer kan förstå vad de pratar om Eftersom han var det förut, sufism Så kan han förstå och förklara Vad det egentligen de pratar om Och deras filosofiska terminologi och som vi kommer nämna så är den här boken eh, Som han förklarar Att det finns vissa saker som är taget från sufism Som han förklarar Och tillbakavisar Ibn Rajab fortsätter att säga Och han var utmärkande inom olika ämnen Han dyrkade Allah mycket Och bad mycket på nätterna och bad så pass länge på natten som man kunde nästan inte be längre än så. Och sen säger han, jag har aldrig sett hans liken när det kom till dyrkan. Och inte någon kunnigare än honom. Och jag vet ingen som har mer vetskap om koranen och sunnans betydelse än honom. Men han är inte ofelbar. Och det här är också en viktig sak som några Rajab nämnde här. Hur mycket kunskap en ärlig någonsin kan få så är man aldrig ofelbar en person kan aldrig vara ofelbar. utan varje som profeten sa har sagt kunde beni Adam chatta och han in ett Att alla Adams söner begår misstag, men de bästa av de som begår misstag är de som gör tauba. Så trots när vi läste om alla alla de här, all den här kunskapen som han hade så betyder det inte att Ibn al Ibrahim var ofelbar. Som sagt han sa, men han är inte ofelbar. Men jag har aldrig sett hans lika. Ibn al sa, jag har aldrig sett hans lika. Han fängslades. Med Ibn Taymiyyah är ett fort tills Ibn Taymiyyah dog. Och det satt på olika platser. Han gjorde hajj flera gånger. Och bodde i Mekka. Folket i Mekka brukade nämna vilken otrolig dyrkan han gjorde. Och hur pass mycket tawaf han gjorde till den nivå att man kan bli förvånad. Så han var känd varje plats han kom till. Så när han kom till Mekka så blev han känd för den otroliga dyrkan han gjorde. För att hans kunskap var inte bara att han hade kunskap och samlade på sig information. Utan han agerade enligt sin kunskap. Sitt beteende blev bättre. Hans relation till hans herre med sin dyrkan blev bättre. Och han blev bättre som person. Och det finns flera lärda som har prisat honom. Som imam ibn Hajar. Och Sakhawi och Suyuti och Shawkani, Men det var de här två att jag ville nämna. För det var väldigt vackra saker som de här två studenterna till honom har nämnt. Ibn al har skrivit många böcker. Jag kommer nämna några och berätta lite om dem För det kan vara intressant, ibland hör man Ibn al har sagt si och så i den här boken Så det kan vara intressant att ha ett litet hum Åtminstone om vilka böcker han har skrivit Och eh, vilken otrolig nytta han gav till den muslimska umman När han lämnade det här biblioteket efter sig En av de eh, kända böckerna som han har skrivit Kallas för Ijtima al-Juyush eller islamiyya eh, Där han har samlat ihop De verser som finns i Koranen och hadither och uttalanden Från de tidiga lärda Om att Allah subhanahu wa ta'ala Är över sin skapelse Som vi alla vet det här är från Aqidat, -Sunna. Men han samlade ihop Som är kanske 500-600 sidor tjock bok Där han samlade ihop de bevisen som tyder på det Ska vara väldigt bra att gå tillbaka till För personer som inte eh, Tror på den här saken Han har även skrivit en bok som heter Elam in", eh, Som är tryckt i sex volymer eh, den här boken har han skrivit som en varning För dem som ska ge fatwa Alltså varning till dem som skriver under Från världarnas herre Det vill säga att en person som ger fatwa Han säger det här är halal Eller det här är haram Så det är det ungefär som han säger Allah har sagt att det här är halal Och Allah har sagt att det här är haram Så han skriver den här boken Som det då sex volymer Där han förklarar hur man ska ge fatwa eller vad det är för grunder man ska gå tillbaka till om en person ska ge fatwa och det här kan få oss att också tänka efter, om det här är en bok som han tycker att man ska läsa innan man ska börja ge fatwa så kan man bli förvånad av människor som är som är i princip nypraktiserande, har väldigt lite kunskap inte studerat någonstans definitivt inte läst den här boken och sen ska de börja ge fatwa och tala om Allahs Zawdils religion och säga det här är halal eller det här är haram och det är någonting som är väldigt farligt och därför har Ibn al skrivit den här otroliga boken om det här ämnet. Han har även skrivit en bok som heter Irathatul Lahfan. Som handlar om en varning från de olika fällorna som tjejtan kommer med. Och jag har tagit vissa delar i början av lektionerna som jag kommer att prata om. Jag har tagit från den här boken. En väldigt vacker bok som handlar om hur man ska skydda sitt hjärta från de fällorna som tjejtan försöker få människorna att hamla i. Han har även skrivit en väldigt vacker bok som heter Hade arwah Hade arwah handlar om paradisets beskrivning. Det är tryckt i två volymer. Han, han har samlat ihop de uh, koranverser och uttalanden från profeten som beskriver uh, paradiset. När man läser den så känner man ännu mer längtan efter att komma till det som vi muslimer ständigt kämpar efter att få komma till. Och det är hans bok Hade arwah som är då i två volymer. Han har även skrivit en bok som heter Zadul Ma'ad Zadul Ma'ad är en bok som är ungefär fem volymer lång. Ibn al Qayyim när han var på väg till hajj åkte från Damaskus eller från Shem till, till Mekka på Kamel. Så tog han med sig papper och penna utan att ha med sig sina böcker och skrev den här boken som är en av de bästa böckerna inom syra och fiqh som finns idag. Han gick inte tillbaka till böcker och han satt på en kamel och kanske bara när han gick ner i sina tält och sov på kvällarna så satt han och skrev den här boken. Och den var författad från hans minne. Så man, det kan bara ge en lite, man kan få lite förståelse om vilken otrolig kunskap han hade så kunde skriva en sån här bok. Och det är en otroligt bra bok inom saker som har med fukh och, och profeten Salallahu alayhi wa sallams. Det handlar om profeten vägledning när det kommer till saker och ting om fukh och i hans sida. Han har även skrivit en bok som heter Shifa alil al som är en bok som är tryckt i tre volymer som handlar om eh, Qadar, som är en av de bästa böckerna som har skrivits om tron på förutbestämmelsen. Och det är en sån bok det som den som vill studera djupare det här ämnet så är det oftast den här boken man brukar referera till. Han har skrivit en annan bok som heter as al-Mursala. as al-Mursala var en bok han skrev för att tillbakavisa de som håller på med grekisk filosofi och ändrade om eller förvred förvrängde Allah Azurils alltså, namn och attribut den här boken är också helt otrolig tyvärr är det är bara en tredjedel av boken som fortfarande finns kvar det, den är tryckt i fyra volymer men det är bara en tredjedel av boken som fortfarande finns kvar för att resten av boken, problemet var att folk som levde på Ibn Taymi och Ibn al tid, de brukade som var emot att följa ahl väg de brukade bränna deras böcker och gömma deras böcker. Så vissa av deras böcker finns inte kvar idag. Och bland det här att de hade fått med sig delar av hans böcker eh, från eh, Esha'aq al då. Däremot fanns det en lärd som hette Al-Mursada, som ledde nära precis efter Ibn al tid Som hittade hela boken och sammanfattade den. Så en sammanfattning av hela boken finns. Men grundboken så finns det bara en tredjedel av den här boken. Och där nämner han till exempel, och den som förvränger det här och det här utav alla och dess och attribut, så kan vi besvara dem från 40 olika synvinklar och 50 olika synvinklar och så vidare. För han hade så pass mycket kunskap att han kunde tillbakavisa olika saker från väldigt många olika synvinklar. En annan bok är den här som vi pratar om, Qasida Nonia, den här poesidikten som han skrev som är cirka 6000 000 lång, och alla eh slutar på nun. Att han de har ett speciellt mönster som vi som jag läste tidigare som ni kanske hörde. det. alltså yaqumi Att, mm. att det slutar på eh, nun på arabiska. Jarabtu hada kullu huwa wa qatu fi tilka shibak wa kuntu da tayrani. Så hela hela poesiverser som är 6000 eh, hela dikten som är 6000 poesiverser slutar på samma mönster. Vilket gör det ännu svårare. Men han kunde göra det. För att han hade så pass mycket kunskap som man hade. Sen har han den boken som vi kommer gå igenom idag. Som heter Madaruj al-Saleqin. Beina manazil i jäkana abudoa stein. Som är då en förklaring av den här boken som vi kommer prata om. Och det är egentligen en förklaring på versen. I så att fatiha färdig här abudoa i jäkane stein. Och det blev fyra volymer långt. När han slutade förklara den här versen. Vilket återigen tyder på vilken otrolig kunskap han hade. Och han har skrivit andra böcker. Eh, en annan bok som kan vara intressant. heter Hidayat al-Hayara. Eh, för adjuwa eller Yahud, wa nasara. Eh, ett svar på judar och kristna som brukade komma med olika tvivel till muslimerna. Så besvarade han deras tvivel. Och eh, skrev som en bok Och det var också känt att Ibn al gjorde mycket dawa På kristna och judar. Och så som jag har hört. Jag kommer inte riktigt att vara och hörde det. Men det var ett tusental kristna och juda, som blev muslimer genom hans da'wah. Ibn al har i den här bok, sin bok, Madaris al-Saleqin förklarat en bok som heter Manaz al-Sa'idin utan annan lärd som heter Abu Ismail Abdullah ibn Muhammad al-Harawi al-Ansari och han är släkting till sahabin Abu Ayyub al-Ansari från staden Herat i Afghanistan. Och han föddes år 396. Så det här är då den här grundboken till den som vi kommer gå igenom. Det är först en bok som är förklarad. Den här boken är den som är grundboken och Ibn al-Qin förklarar den här boken. Han följde Hanbal i lagskolan. Och var en av de stora lärdarna som levde i det som idag kallas för Afghanistan och på den tiden kallas för Chorazan. Han var känd för sitt starka minne och mem memorerade 12 000 haditer och det sades att de har ville kunna läsa upp alla hadither från minnet en efter en för att han hade så bara starkt minne. Han nämnde också att när han skulle förklara göra tafsir på koranverser så brukar han gå tillbaka till 107 stycken tafsirböcker innan han började göra tafsir. Och när han skulle förklara versen Innal ladina sabaqat lahum min alhusna ulaika anha mubaadun så finns det i al så satt han i 360 lektioner innan han kunde förklara versen det tyder också på vilken otrolig kunskap den här lärde hade. Och han var känd för att han var stenhård mot folket av innovationer. Ehlilbida. Och de, eh, de som var från Ehlilbida. Som följde felaktiga ideologier. Och felaktiga följde innovationer. De försökte upphetsa ledarna så att de skulle döda honom flera gånger. För att få honom straffad. Och han sa till och med. Och det här är en väldigt fin sak som man ska tänka på. Han sa att. Fem stycken gånger skulle de avrätta honom. Då tog fram svärdet och de skulle avrätta honom. Och de sa. Du behöver inte. Lämna din trosövertygelse, Lämna inte din akida. Men var bara tyst mot dina motståndare. Prata inte om de som är från Ahlul Han sa nej jag ska inte vara tyst. Trots att svärdet var över hans huvud så vägrade han. Men han klarade. Allah azaleh, lät honom klara sig varje gång. Och det här tyder på. Vilken hur starka och de håller sig fast på den vägen som de går på även fast de kan vara hotade med att bli avrättade i en rättegång och det de säger till dem var bara tysta om ahli de motståndarna säger nej jag ska inte vara tyst så det här är som en, en förebild för de andra lärda i våran tid och visar vilket otroligt mod den här lärda hade han har skrivit flera böcker och eh, bland de kända är då den här Manaz al Edin, som vi ska gå igenom nu. Den här boken handlar om 100 olika sätt att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Och han har delat upp boken i 10 olika delar och varje del har han lagt 10 olika sätt som man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså till exempel med ikhlas, alltså med uppriktighet eller med kärlek till Allah eller med fruktan för alla eller olika sorters dyrkan som man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med. Däremot så innehåller den här boken vissa problematiska saker. Eftersom författaren själv, den här författaren trots att han var väldigt stark när han kom till e, aqidat ahli sunnah så var han påverkad av sufism. Och därav så förklarade Ibn al den här boken och förklarade vilka felaktiga saker det fanns i den här boken. Och vi kommer att hoppa över, när jag förklarar boken så kommer vi hoppa över de här konstiga sakerna som finns, vi koncentrerar oss bara på det som Ibn al-Qaim har sagt som är Ahle Sunnas trosövertygelse och den här boken är då fyra volymer lång och vi kommer inte kunna gå igenom fyra volymer utan vi kommer bara ta vissa delar, så varje lektion kommer handla om en sorts dyrka som man kan komma Allah subhanahu wa närmare med och till exempel en gång kommer vi prata om uppriktighet i glas hur man ska kunna nå till att vara uppriktig i sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala och en lektion kommer handla om kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala och vägarna som vi ska kunna nå så att vi ska älska Allah subhanahu wa ta'ala mer. Och vi kommer prata om en lektion, fruktan för Allah och hur man ska längta efter Allahs belöning och eh, om dhikr och akhlaq och olika saker och olika vägar så vi som eh, muslimer ska kunna bli bättre muslimer och korrigera våra hjärtan. Anledningen till att jag har valt den här boken att gå igenom det är att de här lektionerna framförallt kommer att handla om hur vi ska kunna korrigera våra hjärtan. Det kan vara ett problem ibland som man själv kanske har hamnat i och vissa kanske känner igen sig i. Att när man börjar praktisera så är det första man tänker på är att man ska korrigera det yttre. Alltså man ska korrigera eh, olika saker som har med det yttre och det är väldigt viktigt att man ska korrigera det som är yttre till exempel. Man ska eh, ha skägg och sådana saker. Men det som är det absolut viktigaste så kommer före allting annat, det är att man ska korrigera det som finns i ens hjärta. Och man ska korrigera att man verkligen är uppriktig till Allah subhanahu wa ta'ala i sina handlingar. Och att man verkligen har kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Man har kärlek till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och att man har fruktan för Allah azawudil och så vidare. Att man korrigerar de här sakerna först. Förut som profeten sallallahu alaihi wa har sagt att det finns en del i kroppen. Om den blir korrigerad så blir resten av kroppsdelarna korrigerade och det är hjärtat. Så om hjärtat är fyllt med kärlek och fruktan och hopp och uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Då kommer resten av handlingen att bli korrekta också. Till exempel. Hur ska man få en person? En person har väldigt svårt. Att för till exempel att hamna i sina, eller han är lätt att kunna hamna i sina till exempel, eller liknande saker. Vad är det som ska stoppa honom från att hamna i sina? Först och främst är det att hans hjärta ska vara fyllt med fruktan för Allahs orden. Och vad är det som ska få en person att vilja be? Det ska vara att man ska längta efter Allahs, och belöning. Så genom att man fyller sitt hjärta med de här sakerna så kommer ens hjärta att korrigeras. Och resten av handling, handlingar kommer <coughs> att korrigeras. Och hjärtat fylls av två stycken saker. Det som dels kallas för hjärtats tal och hjärtats handlingar. Hjärtats tal det är det som har med trosövertygelse att göra. Akide. Så när jag studerade på Josefs legionen till exempel. sharh e Det är en bok som handlar om akide. Hur man ska tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Hur man ska tro på våran profet. Hur man ska tro på paradiset. Hur man ska tro på helvetet. Domedagen och så vidare. Det, är, det handlar om ens trosövertygelse. Det är en sak som finns i hjärtat. Och det andra som finns i hjärtat är hjärtats handlingar. Som är det som vi totalt, eh, som sagt har pratat om. Att ha tillit till alla Att frukta alla Att ha kärlek till alla Och så vidare. Så det är de här två sakerna som finns i hjärtat. Hjärtats tal och hjärtats handlingar. Hjärtats tal som sagt trosövertygelse. Och hjärtats handlingar är eh, de sakerna som vi har nämnt. Ibn Qayyim nämner i sin bok Ighatatul Ahfan att det finns tre olika sorters hjärtan. Människor kan ha tre stycken olika sorters hjärta. Det första hjärtat är det friska hjärtat. Att ha ett helt friskt hjärta. Och det är endast det hjärtat som kommer att klara sig på domedagen. Som Allah som han har sagt: "Yawma la yanfa'u maalun wa la banun illa manat Allahu biqalbin salim." Den dagen då man varken kommer att dra nytta ut av pengar eller av barn förutom den som kommer till Allah subhanahu wa ta'ala med ett rent hjärta. Det är den som kommer att klara sig på domedagen. Och det är därför vi ska studera de här sakerna och vi ska försöka implementera det vi lär oss. För det är det viktigaste. Att när man studerar så ska man implementera. Att det inte ska vara så okej jag har lärt mig tio olika sätt som jag har skrivit ner hur man ska älska Allah och det är mer. Kul. Och så tappar man bort det. Det är inte det det handlar om. Nej, jag ska försöka praktisera de här sakerna. Hur ska jag kunna få mer kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala, till min herre? Hur ska jag kunna komma honom närmare? Om man lär sig om hur farligt det är att hamna i eh, rea, att man visar upp sig. Så ska man försöka lära sig, när man har lärt sig om vägarna som man kan undvika det. Att hamna i rea, då ska man försöka praktisera de sakerna. Och om man ska lära sig vägarna för att nå fram till ikhlas så ska man... Försöka praktisera de vägarna. Så att man ska kunna ha mer uppriktighet. Till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn al nämner. Eh, att, att ha det rent hjärta. Eh, ett gott hjärta. Ett sunt hjärta. Det finns olika. De lärda nämner. Massa olika definitioner. av eh, Ett gott hjärta. Vad det är för någonting. Eh, I förklaringen på den här versen. Men eh, Ibn Al-Qaim säger. Man kan sammanfatta det med. Att det hjärtat. Som är rent från, det ska alltså för shahwah, lustar. Och det som är eh, rent från shubahat. Det som är rent från tvivel. Och det som är rent från eh, lustar och begär. Att man till exempel, shahwahat till exempel. Att hjärtat ska vilja göra zina. Eller att hjärtat ska vilja dricka alkohol. Eller att hjärtat ska vilja göra olika förbjudna saker. Man ska gå emot det som Allah har bordat med. Och vilja göra det som Allah har förbjudit. Att hjärtat ska vara rent från de sakerna. Och det andra är shubahat tvivel. Att hjärtat ska vara rent från att inte tro på det som Allah subhanahu wa ta'ala har berättat för oss. Eller det som profeten sallallahu alaihi wasallam berättat. Klarar man sig från de här två sakerna. Och man får verkligen kämpa så gott som möjligt. Det är vad ett liv handlar om. Att man ska försöka kämpa för att komma närmare Allahs ordel. Så eh, har man ett rent hjärta. Och det är det som kommer att rädda oss på domedagen. Och självklart så betyder det inte att. Vissa personer man kan man kommer självklart hamna i brister. Och man kommer hamna göra fel och så vidare. Det är inte det vi pratar om. Utan då gör man toba om man försöker korrigera sig. Men det är det här vi ska sträva efter att nå. Att sträva efter att nå. Att vår hjärta ska bli rena från de här två sakerna. Att hamna i lustar och begär. Eller att hamna i tvivel. Så det friska hjärtat är det som skär, särskiljer Allah subhanahu wa ta'ala i all dess styrkan, i all dess viljan, i all dess kärlek och tillit och återvända till honom och fruktan och hopp och alla dess handlingar är endast för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Som de älskar så gör det för Allahs skull eller hatar så gör det för Allahs skull eller vägrar att ge eller eh, ger så gör det för Allahs skull och det är totalt underkastat till det som finns i Koranen och Sunnan. Det är den Definitionen som Ibn al-Qaim säger av vad ett, säger är ett rent hjärta. Och det andra hjärtat som är raka motsatsen från det friska och goda och sunda hjärtat är det döda hjärtat. Som är helt och hållet dött. Och det är som sagt det friska hjärtats motsats. Och det finns inget liv där i. Det känner inte till dess Herre. Dyrkar honom inte och hans beordringar och för, och håller sig inte till. Hans beordringar håller sig inte borta från hans förbud. Det följer bara sina lustar och eviljor. Vare sig dess herre blir nöjd eller arg. Det underkastar sig till alla andra än Allah. Med kärlek, rädsla, hopp, förnöjdhet, ilska och upphöjande. Det är ungefär som när en person inte är muslim. Då har man ett dött hjärta. Man gör inte saker och Allahs skull. Utan... Eh, All, allting handlar om att man vill göra sig själv nöjd Eller man går efter sina egna lustar och begär Eller sina egna tvivel och så vidare Man gör inte saker och ting för ord och skull Så det är den raka motsatsen Till det vi försöker sträva efter att få Det här rena hjärtat Det här är motsatsen, det döda hjärtat Och det är just den här beskrivningen som Ibn al sa Det är det döda hjärtats beskrivning Och att vara kring personer som har sånt här hjärta Kommer leda till att denna sjukdom Kommer att smittas. Om man är med personer som har massa tvivel om islam. Och hela tiden pratar om tvivel om islam. Eller tvivel om att följa helsynens väger och så vidare. Om man hela tiden lyssnar på folk som har de här tvivelna Eller om man hela tiden umgås med folk som. Eh, vill göra saker och ting som är förbjudna. Hela tiden försöker locka en. Följa med övergård och dricka alkohol. Följa med vi gör det här. Vi går till en bar vi går till, och så vidare. Om man umgås med sådana. Så kommer sjukdomen som de har i sin hjärta. Att gå över till en själv till slut. För att om man hela tiden umgås med folk som försöker locka en till onda handlingar. Antingen tvivel om att tvivla om Allahs och deras religion. Eller tvivla om att följa profeten sallallahu alaihi wasallam sallam sunna på den korrekta vägen. Så kommer den sjukdom som finns i deras hjärta att komma över. Likt andra sjukdomar man har influensa om. de hela tiden umgås med en person som har influensa. Så kommer han att hosta och sjukdomen kommer att komma över till dig. Och Det leder till den här personens undergång. Sen finns det ett hjärta som är där mitt emellan. Det finns ett hjärta som är helt rent och ett hjärta som är helt dött. Och hjärtat däremellan, det är det sjuka hjärtat. Det sjuka hjärtat har liv i sig, men samtidigt så har det en sjukdom i sig. Det finns två substanser där i. En som försöker dra hjärtat åt det hållet, åt det döda hjärtat. Och andra substanser som försöker dra hjärtat åt det friska eh, hjärtats håll. Eh, hjärtats håll. Det älskar Allah, tror på honom Är uppriktig mot honom Och sätter sin tillit mot honom Vilket ger det liv Det finns uppriktighet där Den är muslim Och eh, tror på Allah subhanahu wa ta'ala Och är uppriktig i sina handlingar Men samtidigt så älskar den lustar och, letar och låter dem få företräde Och söker girigt efter dem Det finns avundsjuka, högmod Och kärlek efter makt och ondska Och det är detta som förgör hjärtat Så det finns goda saker i hjärtat men det finns de här sjukdomarna som vi ska försöka lära oss att bekämpa. Att ha avundsjuka. Att ha högmod mod. Att tro så att man är bättre än andra personer. Säger jag är si och jag är så. Och jag är bättre än dig och sådär. Och man ska se ner på andra personer. Eller vara avundsjuk. Att man eh, tycker bara varför fick han det så bra. Varför han ett så stort hus. Och varför han är så fin bil och så vidare. Det här är olika sjukdomar som finns i ett hjärta. Som gör hjärtat sjukt. Och eh, leder en person bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och de har eh, älskar vissa lustar och begärda. De älskar till exempel att dricka alkohol. Man vet att det är förbjudet, men man älskar det. Och trots att man vet att Allah har förbjudit det så låter man den här kärleken till de här förbjudna sakerna att gå före och leder den till att hamna i förbjudna saker. Och det den här hjärtat oftast, för hamdullah, de som lyssnar på lektionerna är muslimer. Så det döda hjärtat eh, är det ingen som har, men just det här sjuka hjärtat Det är det vi ska försöka Studera och lära oss medicinen för Och försöka korrigera våra egna hjärta Så vi ska kunna nå till Det rena hjärtat Och det som kommer komma på domedagen Och klara sig och komma till paradiset direkt Den som har ett sjukt hjärta Är muslim och hamnar i synder eh, Kanske kommer till paradiset direkt Men kanske kommer att komma till helvetet Och straffas, men den som har ett helt och hållet Rent hjärta, kommer att komma till paradiset Utan att straffas Och, uh, Ibn al nämner ett exempel Och säger att varje kroppsdel bär tecken på om det är sjukt Genom att det inte kan utföra det det har skapats till Till exempel att man vet att ögat är sjukt Genom att man inte kan se Eller man vet att handen är sjuk Eller armarna är sjuka Att man inte kan greppa saker och inte kan lyfta saker Och man vet att örat är sjukt När man inte kan höra saker och man vet att hjärtat är sjukt om det inte känner till sin Herre. Det är då man känner till. Att det är då man vet att det är sjukt. För att det är därför vi har skapat. Vi har skapat för att vi ska känna till vår Herre. Och för att vi ska dyrka vår Herre. Som Allah har sagt. Allaho ladi khalaqa sabaha samawet. Och min ardu mithla al Etanazzala amra bina hun. att ta'lamu. Annallah ala kulli shayin qadir. Och annallah qada ahata kulli shayin ilma. Att Allah ordel är den som har skapat de sju himlarna och lika många jordar, alltså sju stycken jordar. Och hans beordringar kommer ner från himlen för att ni ska veta att Allah ordel har makt över allting och att hans kunskap är omfattande om allting. Det vill säga att Allah Azzaudel har skapat himlarna och jorden för vad? För att vi ska veta denna sak. Det är den första saken vi har skapats för. Vi har skapats för att ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut. Och den andra saken som vi har skapats för är vad? Och insa Vi har inte skapat jinnen och människorna förutom för att de ska dyrka mig. Alltså för att de ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så människan har skapats för två saker. Och det är det våra hjärtan är skapade för. Att känna till våran Herre och hans namn och attribut. Och att dyrka våran Herre. Så om inte hjärtat uppfyller de sakerna så är det likt ögonen som inte ser eller öronen som inte hör eller läpparna som inte, eller munnen som inte kan tala och så vidare. Så det är det här det våra hjärtan är skapade för och det är det här vi ska försöka leva upp till. Och det är det lektionerna vi in alla ta'ala kommer att handla om. Och vi avrundar här så att det inte blir för mycket, ibland kan det bli för mycket på samma lektion. Men det är det här de här lektionerna kommer att handla om. Och Sammanfattat så har vi talat om eh, Ibn al qayyims sira idag, hans biografi och om Abu Ismail al Ansaris sira och vad de här lektionerna kommer att handla om. Och eh, På måndagar och onsdagar kommer lektionerna handla om en annan bok skriven av Sheikh Muhammad Abdul Wahab som heter Osur Sitta. och jag kommer ge en introduktion på måndag om den boken och prata lite om eh, biografin av Sheikh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab. En annan sak som jag tänkte nämna att vi kommer att ha efter de här lektionerna som jag har. Är att jag har tagit med mig eh, från Saudarabien motorn. Eh, små små böcker inom akida eller hadith eller mustar hadith och liknande. Som de som vill, det är inte någonting som absolut är obligatoriskt. De som vill kämpa lite.